La zidul mântuirii stă poemul. Când arhitectul ți-a decis destinul, în palma mea l-a pus ca pe un dar. Nu e iubirea capă ca de hotar, ci vieții noastre, ostia și vinul. Și în pietrele din templu să-mi lase slova tainic sacrament, mărturisind străvechiul testament. Doar fi la vieții tale să contemplu. Azi descântăm poemul fericirii, Privirea ne rug și strop de mir, Când dorul se preschimbă în delir, Iar viața dă ofrandă nemuririi. Autor Odet Sofronescu Lectura Maia Martin